Юрій Мушкетик. «Погоня». Роман. Видавництво «Український центр духовної культури. Київ. 1997 рік». «Погоня». Роман. «Погоня» – роман про запорозького козака, козака-характерника, якому і чорт не брат проявив сумні та веселі пригоди на довгому шляху січі додому. Перекитівши на порогах, перекрикотівши у вовчому горлі, Дніпро нарешті вирвався на волю. І хоч ще був стиснутий гранітними берегами, вже плинув стрімко та легко, поспішав до хортиці великого лугу, де зміг зітхнути на повні груди, полизати хвилі і солодкі піщані дрімайлівські пересипи побавитися опущеними у воду зеленими вербовими косами тягині і вже тоді спочити в солоному морі. Над водою курів легенький ранковий туманець. І у тому туманцеві, розкинувши на потоці широку керею, незврушно палили люльки два старі чолики. Один зняв шапку, і низовий вітерець вирушив сивого оселеця. Козаки пливли за водою, а дим від люльок, Зависав у повітрі і вивівся до вершечків високих скель голубими струмінцями. Всі ті їди, які доживали віку в кодацькому зимівнику, поспішали в гості до кумів у зимівник Базавлуцький. І на той час, окрім гарячого, гаспицьки наперченого борщу та корця запіканки, їх нічого інше не цікавило. Перестай не дивилися. Піддавали, що не дивляться на військо, яке комашилося, у Киткаському байраці. «Це такі діди, хто вперед дивляться, а позаду бачать», – мовив козак Пукавка, перемотуючи онучу на лівій нозі. «Куди це вони так пруть?» «Мать на храму, базовлицький земівник», – відказав високий, рукатий, з родими настовбурченими вусами козак, Карпошквиря, Квиря, заздро козируючи на характерних дідів, чої чуби вже мелькали внизу поміж скель. Гарно, горівку, шафують би за влучане. І прискалив око під круто загнутою, ошмаленою, чи то порохом, чи то біля багаття бровою. молод дуже добро їх, Семене. «Кадок докині пи на воду керею!» Далеко куцем до зайця, притупнув зутою ногою пукавка, огурний і незговірливий. Про таких, кажуть, скрізь рогом зачепиться. Брехнув, як пес буде. Розшукуючи люльку, поталапав руками по кишенях, заляпаних баранячим лоєм, попропалюваних біля багать штанів маленький, шрамуватий, зашмалений сонцем, не наче шкураток на вогні, запеклий козацький бандуристий співун, булавка. Білокобилки й проти води на киреї пожене, правда Семене? Які тепер характерники? От колись були, мовив старий, з запалими хщуками тонкими довгими вусами, сумовитими очима, схожий на виловленого слома козак Ятів Сліптенко. «Щоправда, Семен те є, трохи може». Білокобилка і вухом не повів на ту балачку, мов би не про нього й мова. Стояв на рідковій ріні, широко розкріпіривши міцні ноги в збучавлих чоботях, тримав у жилевих руках довгу течину, Аби подати кінець човнярам, які пливли з правого берега ріки на лівий. Вигляд у нього трохи розбійний, а трохи вультяйський, в очах синя мжа, лівий вуз закушений, в полотняній, розхристаній сорочці, яка відкривала міцні гайби бронзові груди, контуш, чуга і шапка лежали на березі, міцний, наче врослій у землю дубовий корч, Крутоплечий, круглоголовий, з на всю голову, довкруж лисини, густа щитка темно-русого чуперу. На великому лобі трохи вийшли міжбрів'я, родима гулька, а ще гострі, наче ножі, брови, і під ними сірі, пронизливі, трохи хитруваті, трохи небезпечні, темні в зіницях очі, які світчили Чоловік побачив світа, побував на коні і під конем. У лівому вусі блищала срібна сережка. Скрипіли коцятки права табань, ліва гриби і помножені скелями луни злилися в безугавне рекіння. Човни доправляли козацьке військо з правого берега на лівий. Воно було втомлене, влиття темні аж корою взялися від довгих переходів та порохового диму. Рештунок, припаси, кидали куди попало, одначе піднесене настроєм, одірвалися у дворога, добулися в рідні місця, де за них кожен кущ, кожен видолинок, кожна скеля. Сховають, прикриють, оборонять. Десятилітні річі втіпахли їм хмільно, не наче старе вино. А може й не пахло, а тільки так їм здавалося. Ріка плила крізь них, і вони плинули з нею. Щолосни скрисали і оновлювалися. Вона напувала їх і наснажувала силою. Біля неї вони почувалися дужими, нічого не боялися. Постоїть козак над водою, присілюється спиною до скелі і чує, як наливається силою тіло. Отож почувалися безпечно, Вмивалися, пили воду, Придули сорочки, декотрі дрімали. Три тижні висіла на хвості погоня. Влизь вік ми тікаємо. Три тижні козаки отгризалися, Отбивалися, стріляючи в притул. То сипаючи табір шанцями, Копаючи трохи не до самої води, Найпевніша зброя нашого брата-козака Не мушкет, не шабля, а лопата. Ях бридеться нею, Туроки татарин не знають, як її тримати в руках. Козаки ж вриваються в землю швидше за крутів, то сугаючи в лісовій нетрі і ставлячи позад себе засіки, то бредучи через болотяні бабла, де трудих опарів навіть узимку курить туман.